Gipuzkoako zaporeak poriako gobernuz kanpoko erakundeak Greziako Lesbos uartean diren errefusiatu kampamenduetan lanean ari da. Egunero 1500 baskari banatzen dituzte. Azken asteetan errefusiatuen kontrako erasoak areagotu dira. Eraso hauen atzean talde faxistak daude. Igande hontan errefusiatuen artean laguntza banaketa egin eta itzulerakoan zaporeak ekimeneko kotxeak blokeatu eta erasotu zituzten. Malen garmendia erasotutako ibilgaiu baten gidaria da. Gertatutakoa azaltzen digu. Azkenian, tentxioekusita, asierabaki nuen bertatik irten egin behar dinela, Maniobre egiten hasi nintzen furgonetarekin, eta, bueno, ba, garrasi batez, behitu zieten, ba, karretera blokeatzen nahi pertsona guzti horiei, eta gure gana edurri ziren, ba, ba, bakoetza makiekin, edo topatun zituzten gauzekin, furgoneta guztia bueno, txikitu ziguten goitik bera, eta guri ere bueno, batea ireki, bultza, saiatu xaiat, bertatik irteten, denbora guztian bueno, ba, itzitsusiak esaten hau da bueno, azertan gabiltzan bertan, eta horrelakoak, eta baita ere bueno, bajipoitzen. Momentuz ez dute erakunde lokalen babesik jaso, beraien segurtasun pertsonala guztiz mehatxatua dagoela salatzen dute. Principio, zikusten dugu, hemen goberno gregoak arazondiak dauzkala, ez bakarrik bertan dauzkan, bueno, atake hauekin, baizik eta iristea dauden pertsona guztia hauekin, ba ez da Europar bat asunak esten akordiora iritsi Turkiako estatuarekin, ba orain momentu hontan pertsona asko daude en Europa eta ba agerr sibilidadea ari dira bai bi autoridadeak, bai turkiakoak eta baita grebeziakoak. dena emerjentezkoego egoera bada, dena hankaz dago. Ez dakite pasako den egun hauetan pertsunak unezkero gaur aurratu digute aur bat ilegin dela itsasoan eta hala iritsi da menteliko kostetara. Beste bateren entzun dut en edirmen lurreko mugan En, opresioa ondia dago, hau da, 8.000 daude bi, bi mugentartean, hau da, alde bat dauzkate mili, militar turkiarrak presionatzen, eta beste aldetik militar grekoak presionatzen, batak besteari ez joko bat izango baliz bezala, 8.000 persoanekin jolasten, eta gasa bidaltzen, tiroka, eta bertan ere, abisatu ditate, beste aur aurrbati dela gure funtzioa ezin dugu ondo bete. Baitareak jasatzen ari gara e, tentsio handia dagoela momentu ontan morian, hau da polizia bertara sartzen ari belako eta errefuxetuei ez usten e, ba, bera inespaziatik irteten. Orduan tentxioa handia denez, orain momentu ontan, iruditzen zaigu ez estrategia batera beri behar dugula, mm -hmm. e, pazientzia hartu ikusi ea noruntzadan egoera, eta zezken finean, konstiente gara, E, zein denguru helburua ardi dago laguntzea peragozeagoi baina gure segurtasuna dela lehend biz. Un hauetan Lesbozen, zen hogei mila errerefusiatu daude. Errefusiaatu guzti hauen sustengo humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeen eskuetan dago. Eta Europar batasunak ez duela zer egiten salatu dute.